Оттону Третьому межі середземноморського земного кругу видалися тісними і обмеженими. Він переніс столицю Рим і проголосив про свої домагання створити світову християнську державу, очолювану імператором, рабом апостолів, рабом Ісуса Христа і римським імператором Августом. Це сполошило пап, і після смерті Оттона між римськими первосвящениками і імператорами вже не було миру. Папа Григорій почав війну, яка розколола весь Західний світ. Урбан хотів довести війну до кінця, знищити імператора, виконати заповідання Григорія Гільдебранда про те, що імперія повинна бути світським мечем у руках церкви Господньої і її глави римського папни. Горе тим що потрапляв між ці два мвинові камені, папою імператора. А хто ж міг не потрапити, опинившись у цій землі? Коли навіть її імператрицю безжально і безсоромно принесено в жертву, то де святість, де правда, гідність і честь. Аді це їй благочестивість, як синові Карла великого Людовіку. А їй хочеться лише одного – визволитися від усього, втекти від цього світу, як утікають селяни від своїх сеньорів, шукаючи сховище в городах. Щоправда, знаходять часто собі там і могилу, та вже ліпше могила, ніж лишатися тут далі, бути імператрицею, бути поганьбленою серед цих найвищих творців ганьби людської. Самі далекі від багачистя. Охоче обіцяли його всім, хто згоджувався кинути себе під ноги їхній злій волі. Та однаково за тим останнім приниженням, якого ще мало зазнати в п'яченці, бачила й фракція визволення, бачила кінець стражданням, вітер волі доторкнувся їй дощік. Весняний голубий вітер свободи голубив її обличчя устотливо бавився пасмом її золотистого розкішного волосся того ранку, коли виїздила з каноси, не озираючись, не дивлячись під ноги коневі в глибину ровів, не помічаючи супроводу, не чуючи звуків трубіт дзвонів у церквах замку, байдужа до папи, супроводженого сотнями прилатів, до пишної графині Матільди, до нещасного своїй жадібній невситимості вельфа, Вільна, вільна. Безмежний простір, безкінечні небеса, виспів птаства, дзюркіт струмків, пречиста весняна зелень, перші квіти, мов золоті очі забутих чебиряйчиків. Коні ступають весело, бадьоро, тонко ноги струнко мов молоді жінки. Не видно коліс з їхнім безжальним невпинним обертанням. Сам папа їде верхи, обперезавшись мечем, як атлет Божий. Маленька графиня також їде верхи, ніби новітня Амазонка Господня. Коні несуть їх швидко, вони несуть їх праксі до ганьби, але й до свободи, і ради свободи вона готова простити цьому світові все, забути все, лиш нагадати людям. Щоб вони мудро ставилися до землі, рослин, птахів, До безмежного простору і голубого весняного повітря, Що пахне волею. П'яченца, втулена в закут між падінням требіїв по, Наставляла на праксії свої безмежні високі вали І кострубаті вежі. По не текла, як звичайні ріки. А мовби невпинно сунулася між берегами, сунулася жовтою глиною, каламутті, сміттям брудом. Вона рвала береги, захоплювала в свій страхітливий потік вигріти сонцем каміння, молоду траву, перші квіти, пташині гнізда, вмить усе змішувала в розклекотаній каламуті, гнала бруди гидь далі й далі. Тікаючи з верони, Євпраксія вже переїздила по, але тоді річка не видалася такою лиховісною. Тепер сповнила душу молодій жінці здриганням і тяжким передчуттям. На зеленому полі, перед п'яченцею, розкинулося величезне наметове містечко викликаючи спогад про білі, прикрашені барвисними стягами шатри під кельном того літа, коли коронованою праксією Адельгейду імператрицею. Тоді небо так само високе було й голубе, і ріка, здається, текла так само, широка і могутня, і город стояв за вежами, валами і мурами, і верхи церков виднілися, мов заповідання спокою, та тільки намети там були білі, ріка чистішою, надії непотьмарені, настрій піднесений. А тут брудна каламуть річці, брудні пошарпані намети і якісь жалюгідні прихистки, так ніби зібралися сюди жебраки з усієї Європи, чорні вежі города, мов щербаті роти, і невідомість приниження. Ганьба за ровом, валами і мурами. розвеселив я в праксії дурний вельф, який влучив хвилини, щоб похвалитися, що баварці пропхалися у п'яченців вже століт тому і запанували тут ніби в своїх власних горах. І ось маєте, граф п'яченці Віберт, віцеграф Франзит, єпіскоп Зігульф. А всі вони хто? Всі колись баварці. А він хто? Він герцог баварський. О, намогу Матільду скликати собору п'яченці. Вона вже підмовила свого папу. Вона й самого диявола намовить. А її величність?